Spoiler, vad ni? Vi förstör allt! Jaja, det är Oscars tider igen och Shape of Water så var ju typ allt. Vem trodde det? Mm. Ja, det, det var väl på något sätt var det nog väntat, misstänkar jag. Mm. Det, det, var, det sades så att det var på tiden. Ja, sure, GL-modell då och kan nog göra, sagor han och är ännu mm. bättre med lite fisksex då för att ja. ta till sig de där <laughs> Ja, precis mm. och det bästa är att har man en, en, stum kvinna så kan hon ju inte kiss and tell så att säga, haha mm. Jo, så kristet och, och mm. äh, ja. Ja. ja, men, ja, men ledningen till jag gör mig lustig nu. väl därför att jag hoppade så hårt att Three Billboards Outside Ebbing, Missouri skulle vinna allt för. Som ni hörde förra veckan. Herregud vilken makalös film. Bra på alla sätt. Känns både i kärthålet och alla andra ställen. Mm. Och, uh, har ni tippat fel själv eller bara annars vill dela med av en kombinerade onska. så kan ni göra det på gmail.com och ni kan också skriva in till oss på Twitter, att Triggervarning1. Mm, det skulle vara roligt. Nej. Ja. Och, äh, sen finns vi trots allmänna protester fortfarande på Facebook. Så kom ni mm. Twitter och sociala, I guess. Mm, exakt. Nikolaj? Mm? GL Model Toro, vad har du för... Vad är, vad är dina intryck av av tjuren? Av, av tjuren? Ja. Uh, ja. Nå, han, han, han, han är ju en sån en trevlig liten sagofarbror. Verkar mm. det ju som. Han, ah, uh, men, ja, ja och, och jag måste säga att jag, jag uppskattar nog flera stycken av hans, av hans filmer. Mm. Det är liksom ja, panslabyrint alligai nära när hjärta Ja, ja, men liksom uh, I don't care because I like it as well. Jag förstår dock, jag förstår aldrig vad som var så fantastiskt med Pan's Jag var mer som, okay. aha. Okej. Okay. Ja. det var en tycker jag en, en, en, en väl, väldigt väldigt film och i, i den här vad säga, i, i den här tiden då allting ska vara så väldigt dataanimerat så, mm. så var det en var det igen en film där de faktiskt använde så traditionell maskering så mm. långt som möjligt och jag tycker att det, det det märks bara i, i så att säga, i detaljerna och hur, hur hur det så att säga det, hur de rör sig ja. där på, de, på de rörliga bilderna och där där får man väl tacka uh, Giermos då så att säga go to guy, alltså Doug Jones Ja, alltså, The Original Slenderman <laughs> Ja, precis Ja Ja, ja definitivt men då, mm. Alltså, killen är nu 57 Ja Att, och, Jag menar, om du har sett B.O. de senaste typ de nästan 40 år när du har sett någon sån här typ mm smal kille som uh, passar in i lådor eller shit, så då är det yeah. förmodligen Dag Jones som har varit där liksom mm. mm. hej yeah. uh, it. yeah. ja it's true det är kul verkar han nästan aldrig få göra rösten till någonting nej, alltså det, det var faktiskt intressant vad, nu, vad jag inte hade vetat. och det är ju klart att han hans namn inte heller stod där i i, I det där i kasten. Alltså att uh, det var ju uh, Niles från Fraser som gjorde, gjorde rösten för den här Abe Sapien. Ja. I, i, i, i, vad heter det? Hellboy. Mm. Det var. Maris. <laughs> <Ja>, precis. <laughs> ja. Skulle det vara roligt om man sa det där i slutet på The Shape of Water. Uh, ja, det skulle nog vara. Några år för sent. Några år för sent, men anyways. No. Ja, men, men vad är din bild av, av den famösa Guillermo del Toro? Ja, han är ju inte Benicio del Toro. Jag det gör det misstaget inte. väldigt ofta. Ja, no, ibland ibland vill man ju, men alla de där mexikanerna ser ju likadana ut. Ja, no, men... <laughs> liksom, jag känner inte igen dem när de dansar runt hattarna och skjuter med sina hagelbösser men... ja, precis, och alla heter Sancho egentligen <laughs> ja, haha rasism, no, men alltså, <laughs> jag vet, alltså det är någonting som händer med min med min lynniga mun att så fort jag ska säga Jelmo del toro, så blir det Benicio del Toro mm. men du är så, ju inte den enda som gör det där misstag nej, jag, jag, jag såg framförallt en väldigt så här. Kritiker som att ta illa vid vid den här filmen. Som, mm. ja, ja, som gick väl ut för att kalla liksom, uh, Sally Hawkins. Med mer än förr mentalt handikappade. Dessutom ja. också. så är av att Benicia och Sög som gjorde filmen. Mm. Man sitter väl där själv och liksom. oh, oh någon är arg. Någon är arg. <laughs> Någon har gjort research. Och är väldigt arg. ja <laughs> mm. Gärna inte inte, inte riktigt att liksom inte hur många som tar sina filmtips från The New York Observer men är inte inte det vara fler än De som tar sina tips från från spoilerwarning. Mm. No. No, ja jo. men men, ja, men som som jag, jag... som bakar utbildad så fastnade det lite i sinnet. Att man ska ju nog göra goda källhänvisningar Ja. Det är ju ett program som bryr sig blanka satan i. Både är och Kjell-hänvisningar oftast. Mm. Men nog om ja. dem. Uh, mm. men, ja. okay. men du frågar vad jag tycker om GL-modell, Jo. Uh, Okej, okay. uh, så här. Alltså, mm. um, jag, jag tror det finns ett visst overlap mellan honom och, uh, vad heter den andra sagogubben då? Uh, Steven Spielberg. <laughs> Nej, nah, nah, inte in, in, in den sagogubben. Jag måste jag måste tänka. Okej. Burton. The, Tim Burton. Ja, one. Tim Burton. En okay. ja, okay. gammal man, liksom. Don't, liksom de här som. Alltså, jag tror liksom. Det känns ju som att de här två, så är de mm -hmm. som på något vis gräver ut allt det här liksom stilistiska typ på dycken på junibacken och gör det till lite, kastar en lite extra mörka där och säger att here you go här mm. är liksom här är mitt liksom barndomstrauma mm. um, men där liksom Tim Burton på någon mig med som sådär gotiskt och liksom for the kids mm. uh, så den där GL-modell torr och liksom där att okej okay, att det här är så att tonåringarna Liksom, Bli lite mörkräda. Mm. Um, med det sagt, tycker jag någon av dem på något vis, går grovt, men jag, jag känner som GL-modelltoro, så tycker jag att när jag ser någon av hans filmer, och nu är jag att folk kommer att få naffar i huvudet, och att jag måste säga den här anföring att jag tycker om Tim Burton. Jag tror mm. ingenting annat. Men det finns ett sådant här skärd när man om man ser till exempel att riktigt många Tim Burton-filmer i rad. Det spelar egentligen ja. ingen roll vilken Tim Burton film. Så känner man liksom hur jag börjar liksom luta lite åt ena sidan och munnen börjar så här: ja, ljud. för att det ja. känns lite som att en enda lång sling av goth på något vis. Mm. Uh, att det finns det de fin enda overlap liksom på något vis, eller det här enda som, som separerar dem är förstås narrativet. Men att det är lite de skulle lika bra kunna säga samma kvarter om man säger så De här filmerna mm. um, yeah. Men Guillermo del Toro Känns det ändå som det är en film Liksom en entitet Att du kan bra se fast alla Del Toros filmer i rad Och det känns ändå som en unik upplevelse Det finns väl mm. vissa saker som går in I berättastilen, Men jag tror att Guillermo, Guillermo Har den här grejen Att liksom han kan berätta Både stilistiskt och narrativt, så det blir liksom inte så där man ställer, åh vilken fin bögfilm, men vad fan, var fan är storyn? Eller liksom, oj vilket bögigt prat, men jag hatar allt som liksom är runt mig. Utan det går, i, mm. det går tillsammans i en otroligt fantastisk homosexuell upplevelse som, som liksom lyfter sinnet. Och, och där kom väl då veckans obligatoriska shoutout i our main nigs i publiken då the gay crowd, there you go och gnälla nu vi gjorde ett helt fucking avsnitt åt det förra veckan så att liksom mm. please what you want what, you, what want. you want what you want, we love the gays <laughs> um, men alltså men det är sagt vad det var Guillermo del Toro gjort En hel del filmer Med, den här, med en handfull filmer Men vi diskuterar nu Alla hans andra filmer nu Bara vill liksom nu Ge en liten doff Av The Cap den, den stora turen själv Innan vi nu börjar med, med öppna klor Börja riva in i hans sänaste Alltså The Shape of Water mm. um, Precis Ja, men om vi säger så här, liksom, det har ju varit en, en viss uppståndelse då kring Sally Hawkins. Alltså då, ska vi säga, huvudrollsinnehavaren. Jag vet inte mm. om... någon kanske man måste kalla henne det. Mm. Ja, ja, men ja. som inte pratade som var där. Mm. Ja. Uppenbart har hade från början av ja, filmen. Alltså det, ja, alltså det var nu så här, liksom nu vet jag inte, råkar du ut för det att någon i publiken faktiskt så att säga flämta till när det här, när det kom fram att hon då kanske hade gelar från första början eller man ja, men alltså, sådana ja, men alltså, jag, jag svär att liksom varenda gång jag går på bio så hamnar mm. jag liksom i samma salong där jag ska säga det ska jag och vem jag än går dit med och sen är typ Kanske en full alkoholist som tyckte var billigare att betala för att biose äter en från en hotell. Och sen den resten är rumpnissar. För liksom, det känns som att får du såhär. Vad för då då? De blir så tillsäger minsta sak som skimrar till och lyser. Det, är ju, man, liksom, det känns som att de är som helt som så äh, Vad heter det? Uh, inte Karl utan liksom ja, Alltså ett, ett Helt fucking tabularasa, Helt fucking tabularasa är de uh, liksom, Allt som händer Så bara Det är i princip det är precis där alltså nej för då skulle de måste ha ett ägo det är bara som de är som yeah, så okay. fucking höga poäng. de är liksom kattungen som allt är nytt för hela tiden vad de än går på vilken film som helst, vilken genre vilka skådespelare anything. Mm. det spelar roll fast man sätter typ en femma efter film utan mm. det är som att de är som så hänförda över allting samma sak i de här mm. filmerna man är som så där att hej hej Nikolaj äh, räknar mm, du ja. ut att Michael Stuhlbarg egentligen var en KGB-agent innan det visade att han var en KGB-agent. No, no, I all del det var ju inte så jämst svårt, Nej, nej no, no, det, det var inte. Var det. Men, men, men, men kan man inte förse säga att den här filmen som spelar på att det är ju alla sådana det är ju alla pastischer där många karaktärerna det det här... Men bara där, att du Fisch, använder ja. ett sånt ord som pastisch så borde du säga att, liksom, att... Mm. Alltså, men, men det, det var liksom det var ett, ett herrskap liksom en, kanske två sätter framme som hamnar liksom sådan ivrig och inte när vi sås i denna diskussion om att liksom nåväl ej inte <laughs> <laughs> <laughs> skulle jag kunna gissa att, som, Fucking fucking fucking rhesusmonkey men uh, whatever att liksom incitera att alla måste sitta med monokuller ja liksom, yeah, ja yeah, exakt ja yeah. men men att det som det, det, mm. det som, jag tror poän här är inte att vi liksom ska gå hemma och liksom du kastar allt man äger i vägen och säger, nu är det sätten så komplicerad film salu. Jag kan inte, jag kan inte längre. Utan jag, jag tror att bara liksom på något vis. Jag, jag, jag, jag, alltså jag, jag tror att jag blir så hänförd av att andra människor blir så hänförda av all, alla sådana här de minsta intryck yeah. det blir svårt för mig att ibland bara fokusera helt på filmen mm. jag känner hela tiden att det här reflexen tar över hela tiden sitter jag mentalt och ibland helt högt och som och liksom folk i biosalongen att jaha det är din första film och ja, ja de här bilderna kan nog röra på sig min son. Mm. Precis. men men jag, jag tror nog att jag hade berättat om Sally Hawkins. Sen ja, väl börjar ju. Jag måste igen bevisa hur, hur otroligt smak är. Mm. Uh, Men jag gäller ju. Men att det jag tänkt säga var nu då, att uh, Sally Hawkins som Eliza Esposito. Um, så vad tyckte du om hennes rollprestation? Ja, no. Ja, jag vet inte, jag, jag kunde inte säga att jag var hemskt gripen av den, egentligen. Mm. Men, men jag tycker att det gällde, det gällde hela filmen egentligen, för mig åtminstone. Det var den... inte så gripen av filmen? Nej. Okay. Som helhet, nej. Alltså, jag tycker... Heartless Ways ja Ja, precis. Jo, och jag är alldeles säkert också rasist egentligen här. Ja. Men jag vet alltså den jag upplevde ju så att jag jag kände, jag kände inte empat jag empatiserar inte med den här med hennes karaktär. Mm. Egentligen. Mm. Det, det var Det var en sån här Ja, jag vet inte, alltså, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det var. I det med att den där, där karaktären. tilltalade mig. Inte. Mm. Uh, no. Alltså. Nu. Min filmkompis när vi gick och såg den här. Det var nu för en gång mm. skulle inte Nikolaj. Så förlåt alla mm. där ute som sitter och håller tummarna för oss. Uh, uh. Att. Att hon. sa sa jag att hon hade svårt att fokusera på den här filmen. Därför att den här det var svårt att bestämma ålder på den här filmen när tog den plats. Och jag var liksom 60-talets cold war era. Ja. ja. Sådär. Men att hon tyckte alla liksom de här kläderna och de här bilarna liksom så här de var lite Nej. som inte ett sändare som liksom gick in i varann. Och jag okay. sa ju då i min tur när jag vet inte om det kanske var poängen att liksom att Mm. Det här är ju nödvändigtvis exakt 1962. Utan det var kanske med liksom så här att Cold Era 60-ish. Mm. Uh, liksom, som jag tror att till exempel Deltor Rochelle sa liksom, att no, men, jag minns inte om det var om den här filmen om det var om någon annan av filmen som ofta brukar ta plats i liksom, icke-nutid. Så han sa mm. väl någonting i streamen. No, men Eftersom man får sätta den hit så kan folk mer liksom, fokusera på den här storyn istället för liksom, mm. de här omständigheterna som leder upp till karaktärerna och deras aktioner. Mm. Ja. Uh, mm. Eftersom man blir som lite transporterad så kan man acceptera att ja, ja, men, kanske det här nu bara är en sån här historia. Just go with it, inte vad du mm. där är. Um, Precis. Ja. But, Ja alltså jag såg det men var det någonting som stöd mig för jag sitter ju inte heller på något vis och räknar bilar utan jag är liksom nöjd mm. med att jag, jag hatar när man gör det dåligt som till exempel som vi har nämnt tidigare It Follows som tycker jag är nästan mm. arketypen på att så här får du absolut inte göra en film Ja och, och, och delvis alltså Free Billboards alltså Oscar vinnaren Jo, därtill. jo. Mm. Mm. What a waste Um, mm. och, ja. och, och sen i viss utsträckning liksom kanske årets faktiskt bästa film eller 2017 kanske bästa film It. så lärde mm. jag lite av samma sak man kan ju bara name drop mm. några saker så man, okay, man 1980, ja okej, det mörker inte av 1980-20 men mm. uh, men att jag såg in problemen uh, och att jag mm. tror att liksom just den här om man ska kunna då, sympatisera eller ens empatisera de Sally Hawking äh, mm. eller alltså, exposit positiva karaktär så grejen, jag tror är jag, jag tror en sån där karaktär som jag bara bestämmer mig att jag behöver inte förstå henne hon är ja. bara en liten konstig tant som masturberar i varkar I'll just see where this goes mm. uh, och, och typ genom hela filmen så var det ju som att för, alltså uh, nu så håller jag ju kanske inte med då. Liksom salig hand då. För liksom. Uh, the New York Observer. Uh, mm. Och hans. Utspövning av mentalt handikappade. Uh, mm. men, men liksom. Men att, alltså. Jag, jag tror att. Om jag ska använda ett sånt fint uttryck på engelska. Så ska jag väl ta hennes karaktär. Som Blessed. Uh, att liksom, okay. om, om det då var liksom av brist på kommunikationsmöjligheter eller om hon bara var så men att hon verkar ju hon hade ju liksom ett barns naivitet på sätt och vis mm. att, ja, liksom, det stämmer jag tycker kanske är en av de mest så här äh, trävliga äh, ska jag säga sidospåren mm. eller detaljerna i den här filmen för mig ja. när den utomordentligt skickliga Richard Jenkins som mm. en, som föräldrarna måste jag bara säga han är en sån här skadespelar som är bra i allt uh, yeah. men men han är lite av en kameland för att man för jag jag som reagerar inte på liksom det Richard Jenkins om, efter filmen när jag liksom okay. bara liksom börjar kolla skadad liksom det för filmen lite närmare och jag så man holy shit det är Richard Jenkins om Richard Jenkins inte maker nånsin sånt den där ute. Så att, amen, han var till exempel Pappan i Six Feet Under mm. uh, liksom, han, han dyker ofta upp i liksom, Sådana här små roller Till exempel mm. <laughs> alltså, En av mina favoritroller så liksom, um, Just som den här Ägaren till det här gymmet I liksom Burn After Reading en uh, ja. till Francis Mcgorman mm -hmm. film by the way mm. och en Coen-brörn Men film men, um, mm. men, men att han, han är så jättebra han är som, så att han är mm. som en sån där what's his face som typ aldrig kommer av i någonting men alltid är som suverän och han var jättebra som liksom. den här visade sig då böge konstnären då. Den Giles men, Giles mm. Forskar han i vampyrar och det var coolt. men liksom Anthony Stewart Head hade redan nailat all Giles. Ja, mm. no. men, anyway. Och han kunde säkert att han nailed den här Giles också. Säkert. Säkert. You... Säker. Mm. Weird clucking sound in my throat. <laughs> uh. <laughs> Uh, no, men, mm. um, men alltså jag, jag tror det är just som, så här, en, en av de här fina upplevelserna för mig där var liksom för jag tänkte som att uh, att, att, att liksom han och Sally Hawkins så hade något sån här vet du no, vi, vi lyckades aldrig egentligen med någonting vi fick inte om vi ville ha så nu bor vi mm. bredvid varann och kanske vi liksom går ut och äter paj och lite liksom för det var ett sånt, ett sånt förhållande man fick först att han var liksom Ska vi säga vi mm. den här viljan och hon var lite den här underkastade, de bara liksom av kanske nödpångs var de liksom tillsammans och som ett som så här äh, bekvämt par. Men sen blev ja. det uppenbart liksom äh, den här äh, Jenkins-karaktär liksom var gay då, eller liksom i alla fall hade såna mm. äh, såna... Äh, jo. Äh, så för grejen att liksom varken Hans eller Ska vi säga Sally Hawkins sexualitet I filmen var liksom av stor vikt Egentligen Det var bara som mm. så här detaljer Men det var som fint mm. tyckte jag, för, att, för det blev aldrig liksom en sån här Sad Där liksom någon sa att oh my god Elias I'm so gay mm. eh, Eller liksom hon Gestikulära Hur liksom, hon som enda i armbågen Kan föra upp den i fittan i varkar Utan det var liksom mer som så där, att Man antog en sak Mm. Sen visade det sig att deras förhållande hade mycket mer så här, lagar och nyanser än man egentligen trodde. Ja. Uh, och, att, och det visade sig att det egentligen var ett fint som så här, vänskapsförhållande mellan en yngre kvinna mm. och en äldre man. Så här. Och så börjar man fundera att, aha, hur länge det här pågått. Har de gått igenom några sådana här relationer och liksom hur förstår de varann och så här man kan som så här roa mm. sig. Men det var som fint gjort jag, att liksom, jag tyckte det gav med värde på båda karaktärerna. Man förstod ja. på något vis och lite bättre deras relation tillsammans. Även om jag tyckte det blev ja. komiskt när han liksom kom in där och liksom och ha fishe så. Oh. <laughs> <laughs> så, så ja. men, men jag tror liksom jag gillar den här filmen för att alla jag så sa att man byggde del av sexualitet i filmer om mm. människor. för tid. men här var som en, en film som var så okej, this happened mm. but, och det var som aldrig någon sån här med, sång och dans nummer över att då Richard Jenkins mm. karaktär var så gay här eller liksom att då Sally Hawkins yeah. ja, ville ta romret mm. rätt upp i Moomindal um, mm. så so det mm. tycker jag var trevligt okej okay här så är Vill du tillägga någonting där annars? Mm. Inte inte egentligen alltså det var ju vad ska jag säga? Det no, egentligen som var ju båda karaktärerna alltså både Elizabeth Posito och den här Giles det var ju på ett sätt det var ju borta på det själar verkare väldigt långt mm. Men det här och är de... väldigt så. Ja. Mm. Det, Ja, jag tänkte säga att det här är väldigt typiskt, kanske Burton på något vis, att du, mm. du har egentligen på sätt och vis nästan någon sån här panoramabild av liksom de här huvudkaraktärerna. Och även om du får intryck mm. av att det liksom är en ganska stor värld om folk runt om till exempel, Eliza ja. alltså, dyker inte bara upp arbeta eller så de tar bussen dit och man får intrycka av att det är en lång resa och sådär. Att liksom arbeta på ett sådant här militärkomplex som tydligen är jättestort men vi bara ser väldigt valda delar av det. Så mm. Det är som på något vis den här väldigt lilla, intima bilden yeah. av någonting väldigt stort. Uh, mm. Det här är på något vis så väldigt så här börsen, att du har liksom den här isolationen nästan den här belägringsmentaliteten där du har liksom mm. Allt farligt, men sen har det en liten så där ljuskrets där som karaktärerna finns så att trygga. Tills de då av någon anledning kastas ut. Det är oftast med mm. någonting över naturligt som drivkraft eller katarsis. Men, mm. äh, men det här är en sak som jag antar att om inte Guillermo har tagit liksom, sida rakt ur Burtons böcker så, så har de i alla fall väldigt liknande tankar, tror jag. Hur ska ja. jag porträttära på något vis, den här som du sa, de här karaktärernas mm. ska vi säga, förlorade kärlstatus. Eller sånt, sådär borttappade i det stora. Mm. Precis. Mm. Ja, ja. Och, och, och det där... Uh, alltså, ja, jag upplevde nog på något sätt just den här uh, Richard Jenkins alltså, karaktär som på något sätt just mera sympatisk en mm. äh, till exempel den här karaktären i Esposito att, att, att jag, jag, jag vet inte som jag sa tidigare, jag vet inte exakt vad det är som som gör att jag inte liksom empatiserar eller så med, med just den, med den karaktären men att den är, men hon den, var en fisk jag, ja, no, ja det, det, det är därför liksom, hon var inte en ja. människa äh, menar allvar Nej var så alltså, menar yeah. jag. Men okej, okay, alltså om jag får försöka. Eh, uh, yeah. jag tror att liksom en är orsaken i alla fall det är svårt att sympatisera med henne därför att men vitt hur vad hon vill. Nej. Uh, du, du får liksom en grej och nej liksom att hon vill vara nära då. Uh, mm. den här uh, the asset. Så, David Jones då. Vem skulle kunna tillla? Ja, jag inte vilja? <laughs> precis ja, men, Hemma är en pinsmall 60-årig man i en ramfibier direkt när som helst och bara rå eller blub, blub. Men, mm. men att liksom uh, Giles så säger ju vad han vill ha han vill ha pai, han mm. vill vara nära snyggingen som serverar paien, han vill ja. ju, hjälpa Eliza och för, att, och, att och och för övrigt var inte, var inte världens minst aptitliga key lime I wouldn't know för alltså sa du den så ut den var ju så där giftgrön. Ja, jag där tänkte ju bara på giftgrön och liksom nam nam nam. Det kan nog vara LCHF som talar. Mm. Det säkert länge. Mm. Naja. Men, men ja. Det, men, det, men det är ju sant alltså det, det var ju en vad ska jag säga ett, ett desperat behov av närhet av mm av intim intimitet i deras i, i, i bådas existens och, och det där ja, alltså jag, jag, jag kan förstå det liksom det är karaktärernas liksom, motivation till varför de på sätt och vis gör det de gör mm. men, men jag tycker att det, det fanns en sak som jag som verkar lite sådär att de, de var mer lagda i filmen men det ja, jag märkte inte själv, jag kom inte på att vad har det här för betydelse okay. egentligen mm. annat än att det är en en, det är en effekt och det blir en scen av det okay. om, vi, om vi ska ta som exempel så har bör man ju nämna alltså Michael Shannon mm. som, som varandes då den här, äh, alltså, agenten äh, Strickland. Strickland. Ja. Så som, som jag tycker alltså, Michael Shannon tycker jag är en riktigt bra skådespelare. Han också. Mm. Fast Välkommen han... Äh, ja, alltså han... Ja, jag har svårt att se att han någonsin skulle kunna spela en, en riktigt sympatisk individ. Mm, ja. Det, det är någonting. Han har alltså en sån äh, vad heter han... Jag certain, je ne sais quoi Av Tylighet Jo, men alltså Okej, okay, att grejen med Michael Shannon att som mm. jag tycker att han är bra Eller jag gillar att säga honom Men jag till exempel hur Strickland Liksom Jag vet liksom rent som sådär ideologi Och liksom ja. no, Historiamässigt Varför man ja. var annorlunda Men om jag säger är mannerism, rent som satt i att Rent som såhär Acting. Att yeah. Det var för skillnad mellan typ uh, Richard Strickland uh, mm. och, och uh, till exempel General Zod eller vad yeah. som inte? Uh, Nelson Van Alden från Boardwalk Empire. Yeah. Mm. För de är alla liksom på något vis här icke ja icke-kompromissärande kom, you know, icke My Way or the Highway karaktärer som håller sig själva och alla andra till Nästan omöjliga ideal. Mm. Och eh, jag menar liksom om inte det här var Michael Shannon, om det var bara liksom en tom roll där ska jag säga, men det här är förmodligen ganska Michael Shannon roll. Ja. Yeah. Mm. Och, och att det är just det där att liksom att om du har en sån här roll och du har någon som gör det bra, mm. så jag menar han, han gör det jättebra men jag tror jag skulle kanske gilla att säga någon annan, det spelar egentligen ingen roll vem mm -hmm. i den här rollen för ja. att men, det är som så att självklart spelar Michael Shannon den här rollen för den Michael ja. Shannon roll på något vis ja. men, men, men okej Sam, du, ska, ska vi nu bara säga det så att vi får det, får det lagt ut på bordet då no. du vill ju att det är Idris elma som skulle spela ja, den ja rollen. Då mm. köper vi över Idris, Idris Elba som, som spär honom. Jag menar, Hell, liksom, en som saknade sina ganslingar var att han blev av med några fingrar, så han skulle lika bra kunna bli av med de här. Ja. Så gick till i böckerna och smingade läsa. Alltså. Mm. Ja, tekniskt så... men, ja, men Faktiskt, det där för mig till, till liksom en, en sak som, som jag åtminstone som, som biotittare. Inte int så poängen med. Och det, var, och det var Stricklands fingrar. Ja. För, ja. för, det, för det, det, det fokuserades hela tiden tyckte jag på hans fingrar som då han först förlorade för att de blev avbitna mm -hmm. av den här amfibiemannen. Amfibiesaken. Ja. Och, och sedan hittade då uh, Esposito och hennes kompis Zelda Olivia Spencer ja. hitta, hittade de här ja. hittade de här fingrarna och, och returnerade dem då och efter det så tyckte jag att de fokuserade på de här, att det här, att han fick dem då tillbaks på sydda och, och det var då oklart att hur skulle det bli med dem att skulle han återfå liksom användningen av dem Mm -hmm. eller användningsmöjligheter av dem och, och sen, liksom, sen var de där på ett sätt och hängde hängde med men de var hela tiden i fokus mm. och, och som bio tittade så, så märkte man ju att okej okay, att det här, det här verkar ju inte så hemskt bra ja. att det de blev sakta men säkert och missfärgade och börja lukta och, och så vidare Mm -hmm. Och, och jag, tänk, jag väntar som sådär att okej, okay, vad, vad är liksom pointen med det här? Okay. Och, och, sen, och sen, var, sen var det sådär att ah, okej okay. sen kommer den sen scen i slutet av filmen där han, där han i princip då bara tar och uh, okay, vrider av dem och det, det liksom det far liksom var och, och och annat trevligt liksom runt om där och sen kastar han dem bara in under liksom Seldas vad var det, tv-bord kastar de på tvn men uh, okay. mm. och det var, och inte, och det var det liksom jag har lagt en väldigt sit. ingående liksom par parabel om Simson, Philistena uh, men okej okay, okay. alltså, alltså jag vet inte om jag håller med för jag tycker de där fingrarna fyller flera funktioner liksom både okay. symbolisk och liksom random så sådär karaktärsprogression mm -hmm. um, för det första, liksom vi, den första gången vi ser Michael Shannon eller jag ser vi honom yeah. två gånger så ser vi yeah. honom i en position av auktoritet och makt yeah. så vi, att i princip så är det så att filmas så alltså att han nästan tonar över alla andra han är liksom en räs, han är liksom som liksom, liksom, liksom larger than life um, mm -hmm. och liksom den här sensen man får själv då, så är ju liksom att dels så är han liksom ett, ett hot för att mm -hmm. han interagerar mot då, uh, Sally Hawkins och Spencer på ett sånt sätt som man säger att okej okay, den, den här personen nu är på något vis okränkbar att han, han är liksom yeah. han är någonting nytt som introduceras till deras lilla verklighet yeah. och sen samtidigt som vi introduceras så är den här vi är sett alltså den här fisk Nils då Mm -hmm. um, yeah. så det är mycket nytt som kommer men sedan, nästan direkt efter den andra gången vi ser honom så ser vi dem nästa gång uh, där han i princip då, har blivit liksom sargad så att det vill yeah. liksom två fingrar saknas, så det säger ganska mycket att den här personen som alla har sån respekt och som är så rädd för är såbar och liksom det är till följd av något som är med den här fiskgrejen så det ger och liksom mm -hmm. uh, det ger den här tanken att okej, okay, liksom det är inte därför så för om det här hände så då skulle vi ju inte reagera så mycket om vi säger uh, Sally Hawkins gick fram och gjorde en liksom snövit och liksom sjöng runt fisktanken för då skulle vi bara kunna, ja men han är ju snäll det är snäll är men nu har vi ju som en sån uh, parallell, ja men han bär ju faktiskt fingrarna av den mega megafittan just alltså kanske hon ska vara lite försiktig med sina ägg mm. um, den andra grejen som man får så är ju liksom rensade karaktärsmässiga. Liksom att okej, okay, en sån badass som bara på de här igen och back to work och liksom hårdknulla sin mm. fru som liksom fastar dropp och blod på henne. Och liksom att, uh, så det säger ju lite mer om liksom hans, ska vi säga, drivkraft. Och sen den mm. där börjar ruttna, jag tror det här är på något vis en sån här Jack torrens Rabel, liksom, Precis som, ska vi säga, den här Liksom den här pannan på det liksom Overlook Hotel och så på något vis de här fingrarna de här ruttande fingrarna någon sån här mm. metafor för kanske den här uh, uh, Richard Stricklands växande vansinne att som det är någonting ruttet och det är någonting sjukt i hans tillvägagångssätt och hans, säga, motivering men han, han liksom har valt nog att han ska gå igenom vad det kosta vad det kostar vill och på samma gång om vi vill göra en sån parallell så säger vi ja. så spännande uh, mm -hmm. en, en annan person som inte reagerar negativt med med liksom nu då de så var ju mm -hmm. Jenkins efter att liksom uh, Fisk Nils mumts och katten så sprang han i precis skar Honom mm -hmm. där på armen. Uh, om man fick se, liksom den här kontakten med den inte bara hela hans sorg utan dessutom började ge honom påväxt tillbaka i princip. Yeah. Mm -hmm. uh, Feryngra honom en yeah. aning. Så man får ju tänka att tänk om den här uh, kärnens karaktär bara skulle ha, ha en annan approach så kanske den här mm. bara sen skulle kunna återställa honom. Så man fick att läka med mm. det. Även om det fyllas en ögonblick, sluta när han i princip skar halsen av honom upp, spoiler. så mm. Så visar ju sig vara bara en annan form av katarsis. Men det är liksom många sådana här tycker jag parallella ögonblick som går igenom den här filmen. och Det säger och ganska mycket om skulle säga så här: inställning, um, eller liksom tillit på sätt och vis. Mm. mm. Det finns så liksom mm. väldigt många tankar om, om ensamhet men jag, men jag kan gå in på dem en mm. liten stund kanske. Men jag tror mm. att de här fingrarna har nog en stor funktion på det som symbolisk och, och annan. Att, äh, jag okay. såg nog pointer med dem i alla fall. Inte tyckte okay. det var bara någon sån här chock att oj titta publiken här är de fingrarna Uu, fingrarna, titta fingrarna nu river vi av dem en eklad en eklad, en eklad så att, mm. nej, kändes det på det viset nej okay. det jag ja, mm. ja då är som sagt de där sakerna som liksom, did not occur to me att, mm. att när jag såg på den här filmen och det som liksom nu jag hör det här och, och tänker så att okej, okay, ja att det, det stämmer stämmer säkert men men fortfarande så det ändrar inte på liksom den en uppfattning som jag fick där liksom att för mig så blev det en sån att okej okay, liksom att ja han de gör sådär. Okay. Att det gör så där okej det blev inte, ett, det, blev inte ett, det blev inte liksom vad det vad det försökte berätta så så liksom nådde inte fram till mig. Jag jag bara ha just så to ja Skalle. du är rympris. Ja. Oh. <laughs> så det, det, det, det är väl det. Ja. Varför då, då? Det det. Jag men, men Jag tror det beror ganska mycket på hur man ser filmen. För att um, i alla fall det det när jag går var... den på olika sätt eller att det finns ett rätt och ett fel sätt. Ja, med rumpan. Nikolai, <laughs> vi, tittar, vi tittar med ögonen, vi gör något helt annat med rum. Någon dag ska du lära dig. Ja, ah, du är så tassig. Men ja, alltså det beror här på hur man ser filmen, tror jag. Att, mm. För det finns, det finns många olika sätt att se filmer. Och liksom, det finns inget rätt, rätt eller fel sätt. Jag, jag tror det har väldigt mycket att göra med bara allmänt humör eller inställning. Det tyckte jag mm. när jag var och såg den här filmen. Att Jag tyckte att jag hade väldigt mycket tid. för att Som sagt, plotten, jag var väldigt simpel. Så det fanns mm. inte liksom så mycket man behöver fokusera på. Så jag tyckte att det mm. fanns väldigt mycket tid för mig. Att bara som sitta och liksom, ska säga, analysera skulle jag säga fundera över som så här extra motiv och liknande. Ehm då säger liksom rent så där stilistiskt bara försökt titta om man, om man ser som så där folkloristiskt på det liksom uh, vad för är det här så här eller varför, vad har det här för betydelse som liksom, ja rent så där innebordsmässigt. Um, mm. jag tror att den här dekoderingen som skedde med när jag såg den här filmen så skedde helt naturligt därför att jag tyckte att filmen presenterade sig en takt att det fanns mycket tid för det vilket oftast mm. inte finns i vi säga, en sån här action hela tiden det stämmer det stämmer definitivt mm. så jag tror jag såg på den här filmen som jag kanske skulle säga på en annan film andra gången säden. Yeah. För att då vet jag liksom i stora drag vart filmen går och så då kan jag bara sitta och fundera. Ah, ja, men varför sa han det på det där sättet? Eller varför menar han just det med den där mm. orden? Vad betyder den där stora trollen där? Eller whatever. Yeah. Um, mm. Men till exempel om jag ska ha valt att säga den här som ska vi säga ska en mysig skräckfilm eller någonting. Mm. Så då kanske jag ska yeah. tänka kanske med som du. Um, okay. Men jag mm. tror det var helt att kanske du hade en annan inställning eller var på ett annat humör när mm. du såg den där filmen ja. så mänkar inte om de där fingrarna till exempel så mycket sens för mm. dig ja, ja det till exempel kan mycket väl vara men ja jag tänkte eller vill du, säga no, vill du säga någonting mer om det? Uh, nej inte, inte, inte specifikt om det ja, jag tänkte mer att man skulle kanske gå, gå vidare till till, till andra aspekter eller andra. Okej. Okay. Uh, Nikolaj, jag vet att mm. du inte är lika mycket TV som jag, men <clears throat> jag bara liksom för sakens skull, och kanske för lyssnare mm. där ute. Uh, det var Michael Shannon och Michael Stolberg gemensamt. Uh, väntas nu. Michael Stolberg var ju alltså Robert Hofstetter, alltså Dimitri ja. Måsen kom den här kgb ja uh, och inte väntas nu för är inte de båda med i Boardwalk Empire yes Okej. Okay. ja, ja. No, det, det, det är mitt svar ja mm. mm. no, i alla fall liksom det var lite roligt Därför att um, no man, uh, Michael Shannon som alltså den här prohibitionation då Nelson var av. Yeah. ja så han var ju där och jagar ju i princip den här personerna som typ äh, Naki Thompson. Då. Äh, alltså äh, äh, mm -hmm. då i Bordåakämpen, i, äh, alltså Steve Buscemi. Ähm, mm -hmm. Men äh, med Michael Stolberg så spelar ju Arnold Rothstein, mm -hmm. som är ju en, en ganska känd. Ähm, en ganska känd gangster från liksom Prohibition era. The mm. brain. <laughs> uh, och liksom, ingen fick egentligen tag i honom och Nelson med all den så, så gick ju inte heller särskilt in, uh, trevligt öde till mötes. Men här fick han ju på sätt och vis någon sån här nästan symbolisk revansch. Uh, för att ja, ja. No, det när gick lite voldsamt. Mm. När när när gjorde ju det. Sen... och och den här filmen lär ju också en att man ska inte lita på ryssarna. Nej. Nä. Nä. Ja. Kurva no, vad man jag vill säga. Eh. Eh. Nej. Michael Stolberg är ju liksom en sån där lite rolig uh, karaktär. karaktärn liksom jag jag tänker ju alltid på honom liksom i, alltså det blir mycket av såhär cowan filmer liksom Just a serious man. Så han var hade ju den det det här rollen där. Och han, han verkar vara liksom lite sån där som dyker upp lite här och var. Och jag tycker det ofta ja. gör en väldigt kul cool folkning. Mm. But, um, inte han har ju varit med så mycket men till exempel, jag har inte sett den här, men han lär ju mig med i liksom, The Post så vi försökt se men inte kunna se mm. det. För att och bestämmer att bra filmer visar man bara typ en eller två gånger i veckan. Typ fredagar mm. halv två på eftermiddagen. I mm. en sal byggd för en liksom på och liksom tre barn. Alltså, och Måste för övrigt göra mm. ett avståndfinkina snart. För att fuck mig jag börjar vara fulla av galla. Det är omöjligt att se mm. film längre. Anyway, happy mm -hmm. face uh, Michael Stolberg, ja, kul cool. ja. Dessutom så, nu är jag ju ingen expert på ryska Men jag tycker att det är ganska autentiskt när de höll på mig genom filmen Mm, uh, ja, alltså jag, jag, var, jag var helt såld Nog över det liksom. ja. Jag gör det inte var autentiskt För att de börjar kalla varandra för kurva hela tiden Sycka <laughs> blöt Det <laughs> är Well you know get fish person va sjuka. Men Jag har fanat så jag har lärt mig det gå till på internet så. Vad har du? Tallar med mig om att det skulle vara till på något annat så. Mm. Men ja men dom. Så Boardwalk Empire alumnin fick korsas Sverige igen och det blev kul. Mm. Ja, tack ja. Och, Och tydligen, alltså vad jag ser här så var ju, var ju faktiskt äh, Herr Stolberg var ju med i en annan Oscars-nominerad film. The Post. Äh, nej, alltså Call Me By Your Name. Ah ja, vad har man där då? Ja, tydligen. Jag vet inte, jag såg den heller. Nej, alltså det här är när, när jag tittar på den Wikipedia. Så jag well, Mr. Stolberg. Mm. You've been a busy little beaver, yes nu. No? Mm, yeah. precisely. Yeah. Men alltså... att... Ja, men <laughs> Det är roligt för det betyder mitt hjärta. Um... <laughs> uh, vad gäller de andra karaktärerna, okej, okay, alltså inte vet jag. Behöver man säga någonting om Octavia Spencer? Hon är ju lite typecast. Att hon, hon spelar ju ganska ofta sådär. Mm-hm. Ja. Uh, ja. Men, mm. <laughs> naja. uh, men uh, såg du någonsin den här um, uh, inte, uh, inte jag säga Milkmaids men uh, The Hell. Ah, nej. Den har den jag faktiskt inte sett. Mm. Alltså, det var och kanske den som jag kommer ihåg henne från nu. Ja. Men att mm -hmm. liksom, inte vet jag, hon är, hon är liksom en svart kvinna med attityd, hur bra gäst. Alltså, ja. Men uh, det, som, det som jag tycker var kul var ju att hon, jag vet inte, egentligen är det inte som så, det kändes nog som att den här, hennes karaktär vi behöver liksom en sån här, vi behöver liksom en riktigt svart sista ja. uh, och sen så får hon dessutom lite på något vis som så här bones, moralisk kompass genom hela filmen mm. och det att ja. hon polisen och fixa biffen och allt sånt här um, mm -hmm. så, mm, inte vad, ja. liksom, det känns som att jag borde säga någonting men jag vet inte vad jag ska säga mm. det känns så lite som att jag har du har en svart kvinna, så nu får du spela en stereotyp svart kvinna på film. Mm. Yay, you... Ja, precis. Ja. Mm. Men, jag, men jag tänkte alltså, kan jag, kan jag gå över till en sak som störde mig väldigt mycket under den här filmen? Man inte kunde säga fisken späniskt när du hade sex. Ja, precis. Som bannade alltid ja, så här som som det. Det störde mig lite, men alltså, det kändes lite som att ja. come on. I like fish sticks, so let me <laughs> see. Ja, precis. Ah, uh, no, men alltså det gäller läck. Fish sticks are great <laughs> in the mouth. Men no. <laughs> det de gäller. Det gäller just den här alltså, Venom amphibian man och uh, det är så so designen. Yeah. Ja. Venom amphibian man för som det säkert märktes så var det ju en i mitt tycke en väldigt stor likhet mellan den här och äh, Abe Sapien. Mm. Från, från Hellboy. Ja, det är det många som har det här. Ja. Och, och, och jag tycker att alltså det störde mig. För, för jag tycker på ett sätt att den här, den här filmen gjorde den här karaktären som sådan i, i dess design och annat. Jag tycker att den, blev, den var för humanoid. Ska vi säga. Mm. Det var, det, var, det, var så, det var gjort på ett sådant sätt att jag fick inte i någon skede en bild av att, att, uh, att vad kommer man att hända? Att, mm. att hur kommer det att bete sig? Det blev mer och sådär att ja, okej, jo, ja, de kommer att titta på varandra och så kommer det att bara magically förstå varandra. så där och, och hon matar den med kokt ägg, även om de säger att det är jätteviktigt att den får bara äta råprotein. Det finns väl inte så mycket rara protein än ägg? Men tillrädda ägg? Ja no, men, same shit. Liksom. Det är ju som typ pure protein, bra. Ja, <laughs> men, men eftersom det talas om att det är en skillnad mellan att någonting är kokt och någonting är rått. Hur skulle det kunna vara skillnad om någonting är kokt eller rått? Ja. Ja, rör, alltså, så jag jag vet inte det, det, det gäller kött men liksom ja. det är ju ett ägg. Ja. ja, ja. Men, liksom, men, men jag tänker liksom att ifall du har någonting som i princip då har för liksom det ändrar ju fortfarande liksom på jag tänker det är liksom konsistensen plus att vissa ämnen liksom i det så kan ju förändras varpå på det kan betyda att du kan få en dålig reaktion eller någonting så att säga. Ja, ja. De är. Det är för vissa bakterier som, som, som du kan förekomma i, i råa ägg, varpå det är inte alltid är så att man liksom äter, en människa äter råa ägg, men om du sen då har en varelse som har levt på liksom det råa, äter liksom De är. rått. Så tidigare otillrätt så då kan det ju vara liksom att whoopsie daisy liksom du måste äta ett ägg ändå. Så oh yeah, but... shit it died. <laughs> What will you scare sweet? So, no, shut up. up. Så <laughs> <laughs> kom like, so, on. Det är ju full mat av fisk eller göra kokta ägg This is why we can't have nice things. Nej, nah, nej. Nah, so, This is why we can't have nice I things. Men ass you're på att liksom det sitter någon precis som du liksom men ännu mer liksom ja yeah. liksom sitter yeah, like, du på game värld av det kokta ägget versus the raw. Man skulle vilja att det skulle vara dumpig Liksom fucking Träpack med så att Fissmannen får upp och så bara ah, look at my gains bra. <laughs> ja, så, <laughs> så, Är det i fokus? Är det viktigt? Och liksom på samma linda Liksom att ja ja Men fucking games apien och då. Att, Liksom mm. Okej okay, liknade honom Maybe I don't know ja, liksom, Jag minns väldigt vagt honom Och det tror jag alla andra mm. gör då där som man kommer en annan fiskman som lösliner ja, och den och den gjorde, gjorde i princip liksom samma saker. Ja, också. Alla stora, båda, båda, både, karak karaktärerna hade det där att när de liksom rör vid saker så händer speciella saker. Ja. <laughs> och det och jag tycker att det, det blev som sådär att man kom igen. Att jag ja, men, jag kunde inte för släppa det den där saken. Liksom, Ja men okej, alltså din point är att liksom who, who the fuck cares about Abe sapien Så so, ever alltså uh, some... nej alltså min min point är liksom att vad är, att är det är så svårt att liksom göra en att maskera på ett sätt se ut så mycket som Abe sapien för att det där samtidigt som formannen så där då ah, är det här då liksom en prequel till Hellboy haha <laughs> <laughs> <laughs> pardonch <laughs> men men att men har du sett något så här typ amphibian man people liksom de senaste 50 åren de är ju alla liksom så där det uh, kom från den svarta lagunen att det är ju som yeah. like, what is that för jag antar alltså, okej, okay. man måste ju som gör dem humanoid eller mänskliga för att mm. som den här vad är det, Moses Law, eller vad, vad den nu säger, så hävdar jag att de liksom, måste vara mänskliga därför att annars kan vi relatära till den Lika kan till det Ganska inte liksom yeah. gör typ en Triangel med händer Och liksom sen som att oh it's sad Utan liksom <laughs> Du måste med de här stora ögon Och liksom de här Liksom ken crotch För att liksom vi ska få att oh, Maybe, I don't know Jag menar säkert mm säkert fanns det många biografer där det var någon som smög en hand i fickan och liksom, åh oh, yeah, liksom, det här var det jag äntligen har väntat på men, men igen liksom jag tycker, you faggots are making big of a deal of this Att liksom, mm. färligt talat, okej okay, så här, jag, jag, alltså den här fiskkillen då yeah. min intressanta grejen i hela filmen liksom för, mm. för min där skulle det kunna vara en åsna med rakblad på ryggen som liksom sjunger liksom så här gamla 70-tals liksom 20 eller 20-tals swing under när yeah. Och jag skulle vara lika som att, yeah! ska vara lite roligare och senare och försöka pressa in dig. Men liksom, mm. annat än det så är det som att, who cares? Att inte var det mm. någonsin jag satt där liksom att, åh! Som att, vilken fin fisk person! Yay! Ska ni frita den? Hurra! Hurra! att allting annat var ju mycket mer intressant. Att, jag mm. menar, just det här att liksom att den, den, den, lyser, den har så, så här generativa äh, kraften och så här. Mm. Så jag som att ja, ja, men jag tror jag kan säga att filmer som har haft den där redan, med liksom någon så und vattensperson. Upp till mm. möjligen inkluderande liksom scen. Så det är ju som. Men det finns sådana här stereotyper vad gäller liksom undervattenshus som man måste väl dotta dem. Att mm. jag, liksom, jag är säker på att om man riktigt går in på detaljer och vanligtvis vill jag gå in på detaljer så mycket det bara går. Nyan, nyan, nyan. Men I don't care liksom, det här fucking fishlash I don't care att, han var bara där who cares yeah. att i, it finns det någon liksom heller så att liksom för best fish person award eller liksom yeah. för bästa liksom ligga i salt länge medan kameran är på award för bäst liksom mm. I'll give you the dick even though we can't see it sprejar om award nä nah. <laughs> Som. Mm? Ruh, ruh. I, I don't care yeah. uh, liksom, De här ledsna liksom I mean, okay, fine Lord of the Rings gjorde bättre för liksom Arnhemaren Gollum anyone uh, some... uh, I don't care mm. not at all men okay. okej, okay, fine det liksom Abe's you happy now De vad liksom Sally Hawkins Rakt i fint. Alltså inte inte inte, jag, inte, jag, liksom, inte det det handlar om att jag liksom måste ha det och, och med det att, ja, att jag har rätt nej det är inte det är inte det jag handlar om utan det, saken är det att jag är fortfarande säger mift över det hela för, att jag, för jag tycker att det var en, för mig så blev det där en, en, en a missed opportunity och nu talar jag alldeles för mycket engelska igen men mm. men, men det kändes som att det var där, där var det liksom... den här filmen grep mig inte den, den här filmen för mig var det en, en filmvärdig att vinna liksom Oscars statuetter äh, inom, inom vissa av de kategorierna säkert men att det skulle bli liksom bästa film bästa regi äh, ja, jag är nog inte helt ja. jag tvivlar mm. nej No, och, jag ser inte mm, Jag tänker att den 180 grader Så jag gillar den här filmen okay. uh, vilket jag antar nu Alla där hemma Så står vi förmodligen en och drar efter andra Men liksom okej okay. <laughs> Calm down you faggots up. Uh, det är liksom, Var det den bästa filmen jag någonsin har sett? Nej Var det den bästa mm. filmen jag sett för 2017 Och förmodligen 2018 nej, nej, nej men mm -hmm. det var liksom på gott eller ont, det var en GL-modell film um, den, den var ganska vuxen uh, det som jag tyckte var ganska bra var den var ganska så här, den bad inte om ursäkt för någonting, den var liksom bara som att mm -hmm. man ger så, så här yeah. går det um, att den lyckades på samtidigt väldigt subtilt uh, men ganska intrikat skildra Människoöden utan att Det är så mycket emo vilka jag tycker, alltså det, det är som balsam Att som Oj oh, oh gud var skönt En gång, yay uh, Och sen liksom Jag vet inte Det känner lite som att jag kanaliserar min, min far När han ibland talar om någon film alltså, Det var en fin film Det var som det var en fin film som jag tyckte att det var den var så, så här artsyfarty på ett bra sätt att den försökte mm. inte som det var inte som så här uppenbar Oscar bait som typ alla andra filmer i år typ eller 2020 I don't know I fucking I don't even Um, mm -hmm. Men alltså, om jag jämför den här med där fucking cock sucking billboards outside of mm. asshole, liksom my asshole. Mm. Så att, den här filmen hade ju faktiskt en historia att berätta. Det var inte bara liksom tattare som gjorde saker mm. utan liksom medlar utan fiskmänniskor som kan. Så ja, jag tycker att det var bra rollprestationer. Det var liksom intressanta karaktärer. Och det var en historia som var en sån här onödigt i rad av liksom pastis efter pastis som går igen. Fast det var en, egentligen en film med massa pastiche. Att Jag mm. tycker att de här delarna så gjorde riktigt som så här fullständig smakrik måltid. Och Jag satt mig när. jag väntade mig så mycket. Jag trodde den skulle vara mycket sämre. Än. Och att jag gick okay. upp och tänkte ja no, men det var inte så illa. I liked it. Uh, och det är väldigt unikt för att komma från mig, men uh, den här filmen mm. var exakt vad den, den försökte inte vara någonting mer än den var och den var, det, den var på gott och ont och det, det respekterar jag och att, att det faktum nu att den var den bästa film så tycker jag det är alltså jätteroligt, jag liksom jag mm. riktigt ser hur folk, vissa så här som anser sig som eller lite sunar ihop som liksom gamla russin och mm -hmm billboard yeah. men som Francis McDormand ja, kan gå och suga alla kuckor alltså, finns det, man, men alltså. För, men alltså i mitt att så jag billboards vann alldeles direktligt av, av Oscars liksom i sig liksom inte vet jag, om jag tycker att det var så så där liksom mega, mega oerhört liksom bra rollprestationer där för mm. Det, mm. Det, det, det är som den grej som jag nu tänker liksom om jag nu måste säga någonting vad gäller Oscar där. Yeah. Jag förstod inte liksom den här vad gäller liksom så här uh, original score. Ja. Yeah. The shape of water. För, för att det var nu typ mm. en av de sista sakerna jag tänkte på den här filmen musiken. Mm. Men å andra sidan jag har lärt mig ju under alltid tid jag spenderar både med liksom film och spel att den bästa musiken är faktiskt den som passar så bra du nästan märker att den finns mm. där Ja, precis, det stämmer mm. så att, mm, kanske kanske mm. uh, men okej okay, men, men att jag skulle hade du något mer du ville säga om uh, just själva filmen eller en något utsträckning Oscar där? För jag hade en fråga som jag tänkte det kanske skulle vara intressant att avsluta med för jag fundera på den lite och kom fram till några grejer. Men hade du någonting? Okay. Uh, Nej, jag tror att det. Jag tror att det, det är bra så här, ja. Mm. Yes. Mm. Mm. att ja. Mm. Ja. kolla lite på den här kritiken som folk har haft mot den här filmen och ännu med än, nu tycka jag regnar in idag när, liksom, efter den här Oskars och så här. Um, mm. ja. Att den flesta verkar concentrera hur Billboard, som var bara The movie uh, inte kunde vinna allt. Och den här filmen då, om Abe's Apien. Etcetera, etc. Uh, mm -hmm. Och den här kärnfrågan som jag tycker är på något vis krystalliserades så var att vad handlar den här filmen om? Att liksom om du skulle liksom, hur vi säga, dra ner den här filmen till en enda grej, ett tema, liksom en känsla, en i det. Vad skulle du säga att den här filmen handlar om? Jag har funderat lite på det. Och jag... jag kommer egentligen bara fram till ett svar. Så att jag kärskadar okay. lite. Ja. Nå... Ja. så alltså nu, det här, är, det här är inte helt rätt ord, men för att nu är ett svar inom en någorlunda snabb tid, så hemlängtan. Okay. Ja. Ja, mm. ja det är samma fjälliga penisar. Ja, äntligen. ja He Nej, okay, men alltså hemlängtan Hemlänktan, där. Mm. hemlänktan. Mm, där är det. Mm. Okej, okay, men hemlängtan som fysisk plats eller med psykisk tillstånd? Uh, psykisk tillstånd. Okej, okay. vill du no, ja. utveckla? Mm. Eller vill no, vara mystisk så publiken gissa? <laughs> ja, precis. ja att, men tanken på att som jag sa där i, tidigare att det, det var frågan om på något sätt vilsna själar och mm. ja, de, de, de, var, de var alla på ett sätt inte i sina naturliga habitat antingen, för att de, de själva inte trivdes där de var, det, det gällde ju egentligen för de flesta av karaktärerna där, de trivdes mm. inte där de, var, de ville alla bort Mm. vissa liksom fysiskt specifikt liksom till en annan plats andra liksom mera psykiskt komma ur liksom de situationer där de, där de befann sig mm. och, och, och att den där filmen tyckte jag liksom nådde sin kulmen med det att de flesta av de karaktärerna så kom på ett sätt bort från, från det här från vardagen, från, om man ser den här den gråa vardagen som, mm. som liksom det, det ställe där de befann sig så de, de kom bort och jag tyckte att det, det underströks av det här, det, det allra sista som sades i filmen att, att, att Giles då som berättar rösten tar upp det mm. att uh, han vill tro att de levde lyckliga i alla sina dagar. Mm. Att, att det var ju det var som liksom en sån här vad ska vi säga ett, ja, liksom en tanke på att, på att liksom komma hem att det blir bättre att allting skulle bli liksom annorlunda Just då Interesting mm. ja, det, var, det var mitt anförande mm. Och du då? Um, jag tror den här filmen handlar om ensamhet Okay. Uh, för att om man ser på kanske främst de här huvudrollsinnehavarna eller ska jag säga de här främsta karaktärerna i, i mm. filmen så de uppvisar alla uh, ganska stora mått av ensamhet att mm. uh, Eliza speciellt hade liksom det här att hon, att hon var stum att uh, på mm. något vis hon kände sig lite för och det kändes som att hon hela tiden sökte efter någonting annat och att, mm. man kan ju säkert spekulära hur mycket man vill om att hon var egentligen en fiskvara sig själv eller att hon hade gällat där hela tiden eller vad det mm. men, ja. men alltså inte om det liksom spelar så stor roll, men det kändes ju som att hon hela tiden på något vis strävat till att liksom bli förstådd och att sådär inte vara ensam längre um, Sen har du ju då liksom det väldigt uppenbara liksom det här diäset. Sådana här fisk. Uh, men han var väl ensam då för att han var ensam i alla fall där. Uh, så, att, så att han var ju på något vis bara där för att bli förstådd och bli liksom sedd som en entitet en ensamvarelse. En dingest. Um, så han var ju ensam. Och liksom försöker kanske då hitta uh, förmodligen en väg tillbaka, men han verkar jag fatta tycke för just då Eliza Esposito. Uh, och att kanske han då var plågad av sin egen existens då, så att då så. Um, Sen om vi ser på till exempel Giles, så att när man blev kanske mer införstådd då i, i hans och Elizas förhållanden, så börjar man ju förstå hur ensam han var med utstött från sitt jobb och Kanske fångad lite då i sin egen sexualitet och Kanske i sin egen professionalism och sin lament mm. över att åren på något vis hade passerat honom förbi. Och, um, att han sökte jag på något vis en, uh, en närhet. Mm. Uh, han, då, liksom, han och Eliza hade ju en närhet, men jag tror det var mer en sån där närhet, en liksom närhet att få liksom, ensamma personer som är tillsammans för att vara ensamma tillsammans inövendevis för att de är, tillsammans uh, mm. sen Så man Michael Shannon var ju väldigt ensam uh, mm. i, i sin han såg ju i princip nära på alla andra som var där han tyckte alla var inkompetenta så bara, såg sig självbära huvudansvar för allt som skedde och för sin egen framtid och sina ambitioner uh, mm. sen så hade du ju då uh, Stolbarks karaktär då, som Dimitri han var ju ensam mm. som den här dubbelagenten. Han var ensam bland sina ryska jäljikar. Han var ensam kanske i sin mer professionella kuriositet vad gäller mm. den här varelsen och vill att någon kan förstå om man inte kan mörda, bara avliva en så vacker sak och så vidare. Så jag tror på något vis att den här ensamheten är vad som ger den här filmen mer värda för mig Det är för att man kunna se på något vis den här, den här desperationen, den här van här, jag vet inte på något vis den här längtan efter att bli förstådd att bli, bli omfattat, att få bli del av någonting få, försöka få mm. andra och säga inte bara det man gör utan kanske en shell. Uh, mm. och på sätt och vis liksom, uh, om man skulle vilja säga nu på den här som liksom fisk uh, liksom, Nils som någon sån här curiositet eller liksom som den sista av sin sin sort eller sin art eller så där vilket ju inte alls behöver vara sant um, så tycker jag på något vis att det är någon sån rolig metafor för kanske de andra människorna i filmen är egentligen var de mest ensamma och kanske har de mest unika varelser alltså de mest ensamma varelserna är de som är bredvid andra av sin art hela tiden men inte kan eller vill ha sig tid att definiera eller defineras vi alla liksom bara på något vis genom vår existens formlös som vatten och mm. lite gej och mm. min san en fin film jag måste ju säga att du, du har ju nog gjort, gjort en, en, en, en stor tjänst åt, åt, åt vara många lyssnare i och med denna spoiler-varning jag ökat deras smak för fiskpinnan. Ja, no, jag tänkte mera på det som du sa att din, din åsikt var, var otippad, oväntad, chockerande rent av att det de kanske liksom alla drog randan. Mm. Så, så man kan ju rikta ett stort tack till dig för att du har bidragit till att en del av Svensk Finland har, har lyckats städa lite ikväll. Ja, nå no, ja. Yeah. Utgår väl bara från alla vid det här laget. Med sin häpnad på biografer och andra ställen. Är redan för länge sedan har han lärt sig att han sker om sina gällar. Mm. Se. Det var humor. Mm, det var det. Min han. Jag skrattar inombords. Jo, det gör du. En fisk i munnen. Spoiler spoiler var ni... Spoiler, spoiler, barning, spoiler, spoiler, barning. Nu är det slut.